Și adeseori ne simțim confortabil. acel mecanism de apărare, ne simțim confortabili în coordonatele acestea. Dar, de moment ce ne-am întors la Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este ca să nu ne mai lăsăm conduși de firea pământească, ci călăuzirea Duhului Sfânt și Cuvântului Dumnezeu să lumineze fiecare pas pe care îl facem, fiecare decizie pe care o luăm, fiecare faptă pe care o facem. E dorința lui Dumnezeu ca în viața noastră să se vadă că ne-am schimbat împărăția, ne-am schimbat stăpânul, și că noi trăim sub binecuvântarea, sub călăuzirea și protecția lui Dumnezeu. Apoi am realizat duminica trecută că noi putem să surpăm întăriturile din viața noastră, nu apăsând pe tasta ștergere a computerului nostru ci trebuie să ne formăm un program nou, să-l înlocuim pe cel vechi și astfel viața noastră să fie formată, trăirea noastră de zi cu zi, prin obiceiuri noi pe care noi le implementăm în viața noastră. Orice obicei are la bază un gând. Pentru că gândul generează faptă, fapta repetată generează obicei, obiceiul repetat de generează trăsură, o trăsătură de caracter și caracterul este cel care determină destinul nostru. Așa că totul pornește de la un gând și... Am învățat duminica trecută că putem să, să surpăm întăriturile firești din viața noastră, făcând orice gând rob ascultării de Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să putem să depășim momentele critice din viața noastră, și să putem să vedem că aceste întărituri, acest mecanism de apărare firesc este controlat în viața noastră și că noi putem să ne bucurăm de binecuvântările copiilor lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să pătrundem puțin mai adânc. Și să vedem că în lupta care se dă la nivelul minții noastre, în starea de gardă pe care o avem pentru a testa orice gând, pentru a-l trece prin programul antivirus, avem nevoie de armătura lui Dumnezeu și vom înțelege astăzi că avem nevoie de autoritate și de putere din partea lui Dumnezeu. Deja ai un pistol dacă n-ai autorizație de portarmă. Trebuie să-l ascunzi. Cineva s-a trezit în cutia poștală cu un pistol și cu cartușe și s-a speriat. Și au ajuns la concluzia că 100% cineva avea acel pistol, dar n-avea dreptul de portarmă și a vrut să scape, să nu dea extemporale. Așa suntem și noi, frații mei. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție și am încheiat duminica trecută prin faptul că avem acest program antivirus prin care Dumnezeu ne îmbracă cu armatura Lui să ne putem împotrivi provocărilor care vin din partea celui rău. Armătura Lui Dumnezeu, adevărul, Râfna Evangheliei păcii, mântuirea, cuvântul Lui Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu, rugăciunea. Toate acestea sunt niște arme pe care le avem și vom înțelege astăzi că este important să beneficiem de autoritate și de putere. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Efeseni din capitolul 1, începând cu versetul 17. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei,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 cei care credem în Isus Hristos, nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui. Niște cuvinte foarte puternice. Și pe care a desfășurat-o în Isus Hristos, adică puterea tăriei lui a arătat-o. A făcut-o să se vadă prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El...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 condensate, niște cuvinte care am putea să luăm pe rând fiecare cuvânt și să vorbim, să facem o predică din ele. Dar în această dimineață apostolul Pavel se roagă lui Dumnezeu pentru cei care le propovăduia Evanghelia și spune că el vrea două lucruri ca credincioșii care cred în jertfa lui Iisus Hristos să beneficieze în viața lor. Primul lucru să aibă un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui Dumnezeu. Acum, noi am mai spus lucrul acesta, cunoaștem 1% din realitatea înconjurătoare. Cu toate manevrele de internet, informațiile rapide pe care le putem obține, 1%. Dar de despre Dumnezeu. Ceea ce dorește Apostolul Pavel este ca... Credincioșii să aibă un duh de înțelepciune și de descoperire. Rății mei, să cerem lucrul acesta. Doamne, dă-ne un duh de înțelepciune și de descoperire ca să cunoaștem lucrarea ta, să te cunoaștem pe tine și să cunoaștem lucrurile care sunt importante pentru noi să le cunoaștem. Să nu ne pierdem vremea cu informații și să ne încărcăm creierul nostru cu lucruri care nu ne ajută la nimic. Apoi, al doilea lucru, care Apostolul Pavel îl dorește credincioșilor, este ca... Dumnezeu să ne lumineze ochii inimii. Să ne lumineze ochii inimii ca să pricepem care este nădejdea chemării Lui. De ce ne-a chemat Dumnezeu? De ce și-a făcut timp Dumnezeu pentru fiecare din noi, pentru mine, un băiat de la țară, a cărui părinți vroia să-l facă agricultor. De ce m-a chemat pe mine Dumnezeu? Să pricepem care este nădejdea chemării lui, apoi să pricepem... Care este bogăția slavei, moștenirii lui Sfânt? Adică, ce ne așteaptă? Frații mei, noi suntem o ființă veșnică. Noi nu trăim doar ce vedem aici. Existența noastră continuă dincolo. Și noi trebuie să știm de ce ne-a chemat Dumnezeu și ce ne așteaptă. Care este moștenirea noastră? Pentru că acestea sunt foarte importante, astea te motivează. Știi de ce trebuie să te conformezi cuvântului lui Dumnezeu și poruncilor lui Dumnezeu. Și apoi să ne lumineze ochii în inimii ca să pătrundem nemărginita mărime a puterii Lui. Adică ce poate Dumnezeu? Și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a demonstrat cât a putut să ne demonstreze în spațiu și timp puterea Lui prin învierea Lui Iisus Hristos, prin faptul că L-a pus la dreapta lui și i-a dat autoritate și stăpânire peste orice, peste toate lucrurile, orice autoritate, orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie, orice nume. El, Isus Hristos, este deasupra, are autoritate peste toate acestea și Apostolul Pavel spune: Dumnezeu vrea să cunoaștem aceste lucruri, să pricepem, să vedem cu ochii inimii noastre, să înțelegem că puterea aceasta. Autoritatea pe care Dumnezeu o are vrea să o exercităm noi în spațiu și timp. De-aia ne-a pus Dumnezeu aici, de-aia ne-a chemat El, de-aia Dumnezeu vrea ca tu să înțelegi ce te așteaptă ca să știi cum să-ți motivezi acțiunile tale. O, oh, Duminica, să mă duc la biserică, mai bine mă odihnesc, îi zice firea. Dar vine Duhul lui Dumnezeu, mă, scoală-te, mă, scoală-te, nu-ți fie lene, pentru că vreau să-ți destăinui secrete, vreau să-ți vorbesc. Vreau să mă ating de tine, vreau să-ți deschid ochii, să te luminez, vreau să activez viața ta. Haideți să vedem coordonatele autorității și ale puterii pe care Apostolul Pavel spune Dumnezeu, ni le încredințează nou. Aș vrea să-l priviți la un tablou din 1 Samuel, capitolul 17, să-l vedeți pe David care se află în fața lui Goliat. Acum, aș vrea să înțelegeți câteva lucruri înainte. David, înainte de a ajunge în fața lui Goliat, a primit ungerea de împărat, dar nimeni nu l-a recunoscut asta a fost în taină, a știut familia lui lucrul acesta apoi îl vedem pe împăratul savul care era în exercițiu că prin neascultarea de Dumnezeu a ajuns să fie muncit de un duh rău și David este chemat la curtea împăratului, el care avea ungerea de împărat. Să cânte, pentru că în timp ce David cânta, Duhul cel rău pleca de la sau. Rați mei, Te spunea dimineață, Că lucrurile din Vechiul Testament sunt umbra lucrurilor viitoare. Lucrurile materiale au înțeles spiritual în Noul Testament. Noi avem ungerea lui Dumnezeu. Oamenii din jur nu înțeleg ce este această unge. Ei nu înțeleg ce se întâmplă cu un om când vine la Dumnezeu când este de acord cu Dumnezeu, că este un păcătos, se pocăiește de păcatele lui și îl cere și îl invită pe Iisus ca Domn în viața lui. Oamenii nu înțeleg lucrul acesta. Când primești ungerea de copil al lui Dumnezeu, ce înseamnă aceasta? Saul n-a înțeles. Dar îl dorea pe David, dar în același timp era un, un război în el, pentru că duhurile simt și știm că a căutat să-l omoare. Dar îl vedem pe David acum că își vizitează frații și îl vede pe Goliat care blesteamă pe poporul lui Dumnezeu. Și omul acesta care avea ungerea lui Dumnezeu zice, cine e la măi? Netăiatul ăla împrejur care blesteamă ce a binecuvântat Dumnezeu. Cum stați pasivi? Cum puteți să rezistați la aceste blesteme? Fără să intru în amănunte, David a primit Autoritatea din partea împăratului Saul să reprezinte oastea lui Israel în confruntarea cu uriașul acesta, Golia. A primit autoritate. David avea acum autoritatea de reprezentare, delegația semnată de împăratul Saul și se prezintă în fața acestui uriaș. Și când îl vede goliat, ce mă, tu îți joc de mine. Nu s-a găsit altul mai vlăjgan să reprezinte oștirea lui Israel. Și David spune un lucru foarte important. Am autoritate, nu a spus lucrul acesta, avea autoritate, avea trimitere, dar îi spune lui Goliat: eu vin împotriva ta, în numele Dumnezeului oștirilor poporului lui Dumnezeu. Și astăzi, nu eu, ci Dumnezeu te dă în mâinile mele. Frații mei, e un lucru important să cunoaștem lucrul acesta. Apoi aș vrea să trecem în Noul Testament și în Luca, în capitolul 9 îl vedem pe Iisus Hristos că îi cheamă la el pe cei 12 ucenici după ce a avut câteva experiențe cu ei, după ce i-a învățat, după ce a petrecut un timp cu ei și le-a dat putere, spune cuvântul Domnului, Isus a chemat pe cei 12 ucenici, Luca 9, 1 și 2, și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Cu ce scop? De ce? Ca să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să-i vindece pe oameni. Deci obiectivul era propovăduirea împărăției lui Dumnezeu. Oamenii să fie vindecați. Și Iisus știa, când va intra în teritoriul celui rău, ăsta nu stă cu mâinile încrucișate. Satan va face tot ce-i stă în putință să oprească propovăduirea împărăției, propagarea împărăției lui Dumnezeu, vindecarea oamenilor și va lupta. Și ucenicii, ca să facă și să realizeze acest obiectiv, aveau nevoie de autoritate și de putere. Haleluia! Merge mai departe, în Luca, în capitolul 10, îl vedem pe Iisus Hristos că acum și-a mai format un grup de ucenici, 70 de ucenici. Și și pe aceștia îi trimite la fel cum i-a trimis pe cei 12. Doi câte doi. Nu trece mult și au o adunare împreună. Se întâlnesc după ce au cutreierat Israel, sate din prejur, după ce au propovăduit Evanghelia și au exercitat autoritatea și puterea pe care Iisus Hristos le-a delegat-o. Și au venit. Oh, Doamne, dar ce sunteți așa de bucurori? Hai, nu știi. Și duhurile ne sunt supuse. E ceva extraordinar. N-am mai experimentat lucrul acesta. Wow! Și Iisus le spune. Bucurați-vă mai mult că numele vostru este scris în cer. Acum, frații mei, ce-a vrut să spună Iisus Hristos de aici? Să nu vă bucurați că aveți autoritate și putere, așa cum v-am delegat-o? Iisus Hristos a încercat să le spună ucenicilor prin această replică că este mai important cine ești decât ce faci. Pentru că cine ești determină ce faci și aș vrea să înțelegem în această dimineață că cine suntem este important în ceea ce facem, pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu, noi suntem în Isus Hristos noi avem trimitere, autoritate și putere. Acum, trimiterea este delegația pe care Isus a făcut-o celor 12, celor 70 și veți vedea că la înălțarea la cer tuturor credincioșilor. Apoi, noi trebuie să înțelegem că autoritatea este dreptul de a acționa după trimiterea pe care ți-a fost dată. Este dreptul, este legalitatea, este cadrul legal în care tu poți să operezi. Puterea este abilitatea de a exercita autoritatea. Și acum ca să înțelegeți lucrul acesta aș vrea să vă imaginați un polițist de circulație. Știu că nu vă place să întâlniți în trafic. Mai ales când vedeți că face semnul ăsta. La început când am început să șofez, așa emoții aveam. Nu știam ce va găsi, pentru că totdeauna găseau câte ceva. Și odată am fost în Statele Unite, nu știam regula de acolo și mi-a făcut semn. Wow! Cum să procedez? Cum să mă arat mai amabil față de ei? Și imediat ce am oprit mașina, am ieșit afară din mașină, pune mâna pe cap și mă-ndeasă în mașină. Wow! Stai la locul tău. De atunci deschid geamul. Indiferent că unde sunt. Un polițai are autoritatea să te oprească în trafic și să te tragă deoparte. Da? Și când îl vezi că e îmbrăcat în uniformă, când îl vezi, mai ales când are și bagheta la el, odată mi-o scos-o pe geam. Nici n-am văzut cine e dar am văzut pacheta Am zis, e ajuns. Dar... Are el putere să te oprească. Are putere. Nu știu, frate Călin, dacă ai fi tu polițaiul, te-ai te pune în fața mașinii și șoferul n-ar vrea să oprească. N-are putere. Are autoritate, dar n-are putere. N-are, nu poate să oprească mașina. Numai dacă șoferul se supune autorității, atunci se oprește mașina. Dar ați văzut că sunt șoferi mai indisciplinați care nici la focuri de armă nu opresc mașina. Și poliții săraci n-au ce face decât să-i urmărească, să spună am autoritatea, încă n-am puterea să mă pun în fața mașinii și să spun gata. Oprește. Se oprește curentul, se oprește totul și mașina se oprește. Nu, n-are. -are. Dar aș vrea să înțelegem, frații mei, noi ca și copii ai lui Dumnezeu avem trimitere, delegare din partea lui Dumnezeu, avem autoritate și putere și abilitatea de a exercita Autoritate. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi să înțelegem. Și apoi este important ca noi să exercităm această autoritate și putere pe care Dumnezeu ne-o delegă nouă. A delegat-o celor 12, celor 70. Și la înălțarea la cer El a spus Mergeți în toată lumea Și propovăduiți Evanghelia Aceeași trimitere Cu aceeași delegare Dar e ceva mai mult Celor 12 și celor 70 Nu le-a spus Ce ne-a spus nouă În Matei 28 Adică știți ce a spus? Iată eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Aleluia! Frații mei, noi avem trimitere, avem autoritate, avem putere și-L avem pe Iisus Hristos cu noi. Nu suntem singuri. No, astea trebuie să coboare de la nivelul capului la nivelul inimii, și la nivelul mâinilor, pentru că Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem, să pricepem, să avem înțelepciune și pricepere în cunoașterea Lui, să avem ochii inimii, ochii spirituali deschiși și să vedem cum lucrează aceste lucruri în împărăția Lui Dumnezeu să pătrundem în cunoașterea aceasta, să vedem coordonatele autorității și ale puterii. Și îmi place atât de mult ce a spus Isus Hristos celor șaptezeci de ucenici. Dar aș vrea să vă citesc și voi, pentru că e tare interesant. În Luca, în capitolul 10, după ce le-a spus că este important cine ești, înainte de ce faci și că cine ești determină ce faci. Vesetul 24 spune așa, dar fiți foarte atenți. 23. Apoi s-a întros preucenici și le-a zis, le-a spus deoparte, să n-audă toți, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci vă spun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 au dorit să vadă că Duhurile sunt supuse, că un credincios are autoritate și putere să audă tainele lui Dumnezeu să înțeleagă, pentru că ei în mod profetic au văzut că vin aceste lucruri, dar ei nu le-au experimentat. Și Dumnezeu ne dă posibilitate nouă creștinilor din secolul XXI. Nu numai să vedem, nu numai să auzim, nu numai să înțelegem, ci să experimentăm aceste lucruri. Wow! Chiar e adevărat? Chiar, fratii mei, dacă Biserica lui Iisus Hristos în totalitate ar înțelege numai aceste lucruri simple, duminica trecută am învățat ceva extraordinar, dar în această duminică este la fel o informație foarte valoroasă pentru noi. Dacă Biserica Lui Hristos ar înțelege autoritatea și puterea pe care o are, lumea de astăzi ar fi complet schimbată. Familiile noastre, mediul în care lucrăm, trăim, învățăm, ar fi complet schimbat. De aceea Dumnezeu vrea și am toată convingerea, pentru că văzându-ne ne duce Dumnezeu, sincer vă spun, nu, nu le-am văzut înainte, Domnul mi-a spus la început de ani că vrea ceva să ne ridice la un alt nivel. N-am știut unde vrea să ne ducă, dar acum înțeleg... Pas cu pas cum ne duce și aș vrea, frații mei, să nu lăsați aceste buletine și predicile care mai ascultați-le când aveți vreme, că aveți posibilitatea aceasta, pentru că sunt lucruri extraordinare. Eu, sincer vă spun, revizuiesc, pentru că mă minunez adesea orice îmi spune Dumnezeu. Lucruri pe care nu le-am știut înainte, nu le-am practicat înainte. Dumnezeu deschide uși noi și ne introduce în niște sfere de acțiune tot mai înalte, tot mai complexe și am toată convingerea că Dumnezeu va vindeca creștinii handicapați. Am toată convingerea, dacă veți vrea lucrul acesta, Dumnezeu vrea să facă această lucrare. Și mă rog Domnului ca El să lucreze cu puterea Lui în această direcție. Aș vrea ca fiecare din noi să înțelegem favoarea Lui Dumnezeu, să înțelegem delegarea Lui Dumnezeu, puterea Lui Dumnezeu, autoritatea pe care o avem în numele Lui. De ce unii creștini, nu operează în autoritatea și puterea Lui Dumnezeu. Sunt unii creștini care, unii creștini, nu știu dacă sunt creștini, sunt unii care au privit la lucrarea Lui Dumnezeu și au zis că, bă, din treaba asta poate ieși o afacere, dar. Oameni oamenii care au epuizat afacerile profitabile și zic, mă, de aici ar fi ceva ceva bine, doamne, ceva da, să te rogi pentru oameni să fie liberat, să fie vindecat, fără medicamente, fără operație, Aici fără... ai ceva extraordinar. Hai să o facem! Și sunt oameni care încearcă să imite lucrarea lui Dumnezeu. De aceea sunt proroci mincinoși, apostoli mincinoși, predicatori mincinoși, care predică una și ei fac alta. Știți, mincinoși. Învățători mincinoși. De aceea există falsuri și nu de puține ori au etichete creștine se bagă sub eticheta unei biserici, a unei denominații și acționează. Și acționează, învață tehnici, tehnici de vindecare, tehnici de prorocie, tehnici de învățătură și încearcă să manipuleze oameni. În faptele apostolilor găsim o situație de genul acesta, fiii unui preot de rang înalt, șapte fii, fiilor lui ceva, Îi spune cuvântul lui Dumnezeu că ei au văzut cum ucenicii lui Isus Hristos, apostolii în peță, au putere asupra duhurilor necurate. Și au zis ei, nu, acum noi ne-am văzut pe tata, el, el are mătăniile lui, facem și noi mătănii la început, facem ce știm noi, dar în final am văzut că e o formulă, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, ieși afară, pleacă, pleacă! Și au probat treaba asta, au probat ziți-mă, oamenii vin la noi cu grămadă, nu vezi cum merg la apostoli. Vin și la noi, doară suntem fii de preori. putem să scenăm foarte bine lucrurile. Știți ce au pățut? Pune cuvântul lui Dumnezeu în faptele apostolilor, au fost schingiuiți, răniți, dezbrăcați și au fugit goi. Frații mei, nu ne putem juca cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L putem imita. Pentru că autoritatea și puterea pe care o avem depinde de cine suntem. Ce facem depinde de cine suntem. Dacă suntem în Hristos, putem să exercităm autoritatea și puterea delegată de El. Dacă facem voia Lui Dumnezeu, dacă ascultăm de Cuvântul Lui Dumnezeu, ai autoritate și putere. Dacă nu, Ioan 15 spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic rății noi suntem mănușa pe mâna lui Dumnezeu. Lumea vede mănușa, dar cel ce face lucrarea este Dumnezeu, glorie Lui. Noi ne rugăm, dar Dumnezeu vindecă. Noi poruncim, dar Isus Hristos, pentru că El a biruit inferno, alungă duhurile necurate. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem. Doamne, am vrea și noi să exercităm într-un într cadru curat puterea și autoritatea Ta. De ce sunt creștini care nu exercită? Știți de ce, frații mei? Pentru că așa cum Iisus Hristos a știut când i-a trimis pe ucenici să propovăduiască Evanghelia, a știut că lucrul acesta este o luptă și satan nu se dă bătut ușor. Nu cedează ușor teren. Nu vrea să piardă pe cei care i-a acaparat și i-a legat în lanțurile și i-a băgat în închisoarea păcatului. Nu vrea să scape. Și el va proceda. El este tatăl minciunilor. Și va veni cu tot felul de minciuni Ca să creeze confuzie în mintea ta O, oh, eu nu pot face lucrul ăsta Trebuie să fii acolo undeva La un nivel foarte înalt Să termin un colegiu biblic Apoi să-ți termin doctoratul Apoi să poți să, să fii un ucenic Față de un om extraordinar Trații mei, cei 70 de ucenici Știți că n-au stat prea mult cu Iisus Hristos? N-au avut prea mult timp să absorbă învățăturile lui. Și la un moment dat când i-a văzut că sunt sinceri și sunt gata să facă lucrarea, a zis, plecați și voi. Și voi să plecați. Așa cum i a trimis pe cei 12 cu care i a stat, i-a dădăcit, i-a învățat, de a lăsat să pună întrebări. Păștea, nu i-a lăsat prea mult și când au pus întrebări, Bântul lui Dumnezeu ne dă un pasaj în care ăștia 70 într-o conjunctură i-au pus niște întrebări lui Iisus Hristos și când Iisus le-a dat răspunsul și în mod special când le-a spus cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu vorbea despre uh, cina Domnului. Știți ce s-a întâmplat? a 70, care a experimentat și au sărit într-un picior și. Ce s-a făcut? L-au părăsit pe Iisus Hristos. Satan vine cu tot felul de minciuni. Vine cu confuzie. Vine cu frică. Când el, al ministrii, s-a început să activeze în România, a găsit Biserica noastră ca din partea lui Dumnezeu o ușă de intrare, pentru că majoritatea păstorilor, majoritatea creștinilor, a zis, asta e ceva special, asta nu ne atingem, nu ne legăm, gata, e ceva, ceva, prea mult, prea mult! Ei, să ne luptăm cu duhurile, abia mă pot lupta cu mine, frații mei! Dumnezeu ne cheamă să propovăduim Evanghelia, Dumnezeu vrea să extindem păția Lui și satan se luptă împotriva noastră. El vine cu tot felul de șiretlicuri, minciuni, confuzii, frică. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci ce ne-a dat? Un duc de putere. De dragoste și de trepzulință. Aleluia! Ajută-ne, Doamne, să folosim ce ne-ai dat, să respingem duhul de frică, să resp ți e frică în familia ta să pui mâna peste copilul tău bolnav și să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am autoritatea și puterea delegată de tine! Ca părinte, îmi pun mâna peste copilul meu și cer să fie vindecat. Duc de boală în numele lui. Nu trebuie să strici. Polițiai nu strigă. Ca au o autoritate. Ei, fără autoritate, strigă. Că vor să te impresioneze. Dar polițiaie spune, spune ziua, dați actele la control. Îmi pare foarte rău, nu vă merge semnalizarea. Îmi pare foarte rău. v -a expirat verificarea tehnică. O, dar nu ești revoltat, nu mă cerți. Nu care autoritate. Pixui la el. Și tu vii ca un iarbăn și zici, domnul polițai, dacă se poate, iertați. -mi. Așa am zis către ei. iertați -mi. Nu mi-am pus centura. Dom'le, dacă se poate, altă dată o să încerc. cer. Și soția, când nu-mi pun centura, zice, bă, vezi că iar te prinde și te trece în caiet. Frații mei, aș vrea să înțelegem lucrurile acestea, pentru că atunci când ai autoritate, nu trebuie să strigi din toate puterile să răgușești. Să spui, Duh de bolă, în numele lui Iisus Hristos. Am autoritate și putere asupra ta. Pleacă. Pleacă. Nu mai comenta. Văd că te ascunzi. Pleacă. nai ai altă șansă. N-ai altă șansă. Pleacă. Că dacă nu pleci, te trimite în adânc. Când spui treaba asta, intră într-o stare de... Vom, vom interveni în lucruri de genul acesta pentru că vom face și anumite aplicații practice. De fapt, vreau să vă spun că la sfârșitul lunii vom avea un sejur de vindecare. Toate aceste predici zidesc și va fi o, o, o stare aplicativă și să vă gândiți, vom, vom anunța din timp, Vine o echipă din Statele Unite care eu i-am găsit foarte subungerea lui Dumnezeu în direcția aceasta și ei fac efortul acesta să vină, să petreacă împreună cu noi și va fi ceva deosebit. Pregătiți-vă pentru aceste momente, dar ceea ce învățăm sunt foarte importante pentru ca să puteți să experimentați lucruri pe care nu le-ați mai experimentat. Trebuie să mă grăbesc. Cinci pași pentru a trăi în autoritatea și puterea delegată de Dumnezeu. Am să fiu foarte rapid. Primul pas este credința. Rații mei, Apostolul Pavel ne spune că să pricepem, să fim luminați, care este pentru noi credincioșii, cei care credem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fără credință, este cu neputință să fim folosiți de Dumnezeu. Este cu neputință. Al doilea pas este umilința. Rații mei, noi nu putem să venim la Dumnezeu și nu putem să facem lucrările lui Dumnezeu în numele nostru. Trebuie să venim umili înaintea Domnului și să spunem, Doamne, spunem ce trebuie să fac. Sunt unii care sunt drăzneți. Și mă refer la aceasta în lucrarea lui Dumnezeu, în biserică, în anumite conjuncturi, care din proprie inițiativă scot pieptoarea afară și, pe dacă el poate. Și eu pot, Dar eu nu pot să dau un îndemn. că nu știe că el care dă îndemnul, nu? El înainte a fost un ucenic i s-a dat posibilitate să dea îndemnuri la un nivel mai restrâns, la nivel de grupă, la nivel de, știu eu, mai multe grupe și pe urmă vine în fața bisericii. Sunt oameni care cred că în lucrarea lui Dumnezeu merge și a te înfige. E, nu merge. Că mai devreme sau mai târziu se descoperă lucrurile acestea. Dacă ești în figăreț sau dacă ești sub trimiterea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ai autoritatea din partea lui Dumnezeu. Umilința este foarte importantă. Să recunoști că sursa autorității și a puterii este Dumnezeu. Al treilea pas Curajul. Pune-am înainte, Dumnezeu nu ne-a dat un du de frică să tremurăm în fața demonilor, în fața situațiilor critice și a circunstanțelor nefavorabile. Nu! Dumnezeu ne-a dat un du de putere, de dragoste și de înțelepciune, de chipzuință. Proverbe 28, versetul 1. Cel neprihănit îndrăsnește ca un leu tânăr. Îmi place să mă uit la National Geographic, să privesc în junglă, să văd instinctele animale. Cel neprihănit îndrăsnește. Știți cum e leu tânăr, care nu mai avut, are numai instinctul. Dar nu s-a luptat niciodată, nu a făcut o pradă. Ăla, prima dată, merge după instinct. Pe urmă vede că nu chiar așa ușor. Dar ceea ce vrea Dumnezeu este să avem curaj, să nu tremurăm. În faptele apostolilor, capitolul 4, versetul 19, îl vedem pe Petru și pe Ioan acuzați pe nedrept situația prin care au trecut și în fața autorităților celor mai mari. Îi vedem pe Petru și pe Ioan plin de curaj. Ei aștepta închisoarea, erau cu cătușele, cu cheile de la celulă în fața lor. Și știți ce au spus ei, plin de curaj. Se cade să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu Doamne dă-ne curaj ajută-ne să înțelegem că în, în exercitarea autorității și a puterii este important să avem curaj apoi al patrulea pas este dependența de Dumnezeu spuneam înainte ce spune Ioan în capitolul 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Frații mei, nu putem să exercităm autoritate și putere tot ce se leagă de aceasta. Și Apostolul Pavel spunea, puterea învierii, puterea autorității peste toate domniile și stăpânirile. Nu putem să o exercităm. Atâta timp cât nu înțelegem că depindem 100% de Dumnezeu, că niciun procentaj nu ni se asumă nou, că dependența noastră este totală de El. Și al cincilea pas este supunerea față de autoritatea peste noi. Roman 13, versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, adică care sunt peste tine. Căci nu este stăpânire, că nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. Punct! Apul greu. E greu să ascult ce spune liderul meu, că tu te vezi mai capabil, te vezi mai e, nu știu cum și cum să mă supun eu lui. Da, e autoritate peste tine, vrei să faci ceva? Întreabă-l, poți să fac lucrul acesta. Vrei să faci ceva în biserică? vin și îmi spui, pentru că eu sunt responsabil pe cine las să vină să vorbească aici. Răspund în fața autorităților, răspund în fața lui Dumnezeu și în fața dumneavoastră. Dacă am lăsat pe unul care vine și vorbește baliverne și lucruri neadevărate, e răspunderea mea înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu o spus bine, e răspunderea mea să vin să corectez. E foarte important acest lucru. Dacă nu te supui Autorității Nu ai Autoritate Mai devreme Sau mai târziu Vei păți Ca lui ceva Vei avea impresia Că creezi ceva În jurul tău Dar te vei trezi Schingiuit, rănit Și dezbrăcat Adică de rușini. Răzește-ne, Doamne! Aș vrea să închei mesajul din această dimineață, deși mai este mult de spus. Vreau să închei cu ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, în capitolul 16 și în Matei, în capitolul 28, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, aceeași trimitere pe care a dat-o celor 12 și celor 70. Înainte de a se înălța la cer, Iisus a, a lansat această trimitere pentru toți cei ce vor crede în cuvintele Lui apoi, așa cum a dat autoritate și putere ucenicilor, această autoritate și putere se transferă peste fiecare din noi care rămânem în Hristos, care suntem în Hristos, care ascultăm și vrem să facem voia lui Dumnezeu. De aceea Înțelege în această dimineață. Dumnezeu nu vrea să fii handicapat. Dumnezeu nu vrea să te retragi. Nu știu dacă asta e pentru mine. Dumnezeu nu vrea să mai stai în colț sau pe tușă. Dumnezeu vrea să intri în teren. Să nu mai critici tu de pe bancă când vezi cum luptă alții, să vânezi greșelile lor, chiar și gramatica, ci să intri pe teren, să devii un jucător, să te atașezi echipei pentru beneficiul împărăției lui Dumnezeu, pentru că scorul nu este pentru Salem, nu este pentru ciuciui, ci este pentru împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu câștigă atunci când fiecare din noi vom înțelege că putem să exercităm autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Dacă există aici persoane care încă nu sunt în Hristos, care n-au siguranța că ei beneficiază de autoritate și de putere. Poate că până astăzi ai avut -o identitățile tale prin cine ești și n-ai știut că este important să fii în Hristos, și că aceasta schimbă identitatea ta de o valență extraordinară identității tale. În această dimineață, printr-un act al pocăinței, al recunoștinței și al dorinței de asculta de Dumnezeu, tu poți să devii beneficiar al autorității și puterii lui Dumnezeu. Tu nu numai pentru tine însuți, înțelegând beneficiile personale, dar pentru cei din jurul tău, atmosfera din jurul tău, familia ta, colegii tăi, cadrul în care te miști, cadrul social. Tu poți să fii un râu de viață care să vindeci apele bolnave din jurul tău și Dumnezeu vrea lucrul acesta. De aceea aș vrea să ne plecăm capetele, pentru că v-am spus în fiecare duminică vreau să fac această provocare. Și nu e ceva de obicei, ci este ceva pe care aș vrea să înțelegi că este o oportunitate, este momentul cercetării lui Dumnezeu.